يا امر رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي منار الهدات قناهم رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي وانا اتقوانا بعزم الأبات وانا اتقوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي وراء من سرامى ورا... إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات يا لا يهدي الله ولا مدلله ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعدعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, koga naš gospodar napravi put u put i zaista je upućen, a koga ostavi u zabudi, nije će mu naći nikoga ko će ga napravi put u put i. da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wasalam posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojom premenitoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojite sa Laha istinskom bogobojaznošću i ne uverite nikako drugači osim kao muslimani. Prije nego što otkućemo, draga braćo, predavljamo, ja volio se malo sakupimo, znači ovamo, sa strana, to je od sudneta i oni koji, znači, su u halkama, gdje mjerojci dolazi, silazi, obkružuju, spuštaju svoja krila, te bare koje je toga, spušta svoju milost. Tako da će biti veličetnije i bolje, inšala, kada budemo, znači, poput halki poslanika alesla koje se navi plomeniti, generacija koje su svijedle ashave na to putu. Vačeras uz Allah-u Tebarek i Vatala pomoć govorit ćemo o jednom novom imenu po pitanju nas, znači ću ga pojašavati, a gospodar Svjetova se davno opisao tim imenom, a to je ime El-Basir. El-Basir koji se može, znači, prevesti onaj koji sve vidi, a to je gospodar Svjetova Allah Subhanahu Vatala. Međutim, Kod nas je poznato Albasar da je čulo sluha, ono na osnovu čega po čega znači čuješ, odnosno čulo vida, govorimo smo sveme da je čulo sluha. E, zato se za čovjeka kaže rađubom basir, čovjek koji vidi ili mufsir, onaj koji vidi. Međutim, iz ovog eškog značenja ima nešto drugo što se krije što jako bitno, što bi svaki vjernik iskreni vallaha te baraka i tala poželio da ima. Znači, prije se jedna osobina, a to je basira, pronicljivost vjernika. Znači basira, pronicljivost vjernika ili firasa. Isto tako se znači kaže, a ima značenje basire. Šta je to zapravo? Poslanik Aleyhi s.a.s. u poznatom hadijsu kaže Ittaku firase tel mu'min, a innahu janviru bi nurillah. Bojte se sa vjernika, zaista on gleda Allahu i sjetovima. U drugom hadisu Poslanik sallallahu alejhi ve kaže in lilla i ba'dan. Znaci za istala ta barekatula posjeduje određene robove, znači ne sve, određene robove koji jarifune nasbi tawsim, koji prepoznaju ljude po proniciвости dva hadis, i treći hadis od Poslanika tela selam kaže ihdaru firaseten mumin. Pripazi pripazite se pronici osti vjernika. Fa inahu yanzuru bi nurillah zay istaw qada sallahu nisjetlo i jedan vayant koji on govori kaže bi tawfiq. Ono što Allah tbaraka ve taala hoš hošso, stiči mi gospodar sveto zadovolje. Ovo su tri rivajata ovaj supranationalaj koji vas se preo se međutim ovaj pre-revayat koji smo kazali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ittaqu fi rasatil mu'min. Ovo ide se pronici o strivnika. Po kojega znači postoji mnoga razilaženja kod učenjačaka da čini na nje smatre da je hadis daif. Znaci da je hadis slab. Od naj, znači poznati danas koji su ga ocenili kao slabih hadisom je Sheikh Albani rahimahullah. Međutim Abdullah ibn Muhammed Dawish Koji je delapisoviro poznato u knjigu gdje je ukazao na neke smjernice po pitanju ocena Hadisa Sheikh Albaniya koji znači određeni hadis smatrao da i pa ja znači posle toga ukazao da ima učenjaka znači prije Sheikh Albaniya koji su smatrali da ga će taj hadis znači sa drugom oceno pa ju upozorio i ukazao na određeni hadis jedan od hadisaj je ovaj gdje kaže da Sheikh Al-Islam Ibn Taymije radijallahu anhu i Ibn Kayyim su mnogo spomijeli ovaj hadis svojim djelima svojim knjigama ako da je nemoguće da su oli Madison dokazivali znači ono što su tvrdili ako je hadis slab Kaj najmanju ruku smatrali su ga Hasenom, znači smatrali su da dobri hadisom koji je prihvatljiv i koji može znači na osnov čega se može dokazivati. Bačon znači, u svojoj knjizi tako spomnje, a Ibn Ka'im Rahima hulahu mnogim djelima, znači ne samo da prenosi ovaj hadis, nego prenosi priče, osoba, ljudi, Allahov odabrani, znači evolija koji se nad tu basiru pronicljivost i tako njihove priče, znači prase miču neke od njih napomenu. <kuh> Ovaj drugi hadis koji smo spomenuli da Allah će određenu skupinu vjernika koji godi znači Allahu i svjetlom Zajedan Šehabani kaže da je onaj Hasan Ivan Sujud i tako kaže da je Hasan i hej se mislo tako znači poznat ima smatra da je ovaj hadis hasan znači dobar tako da se može uzeti kao dokaz u riječi i govor znači jači nego nego predošnji hadis koji smo nalazili Šta znači vratnicio svjetla Šta znači ta basira. Mi danas kada gledamo, gledamo, znači kada vas upitam šta vidite, svi vidite telefon. A u suštinu, znači, zbog čega sam podigao, kako sam podigao, kako je moje nije, što ja kri, krijem, znači, od vas, to ne zna, znači, niko od vas. Međutim, određenim detaljima, slučajima, Allah te tada kako uh, Buharija, Rahimahullah spominje, na ova firasa, znači, pronicivost vijenika, znači da Allah Čelešanu ti dadne, da ono što misliš, Znači što smatraš da to se podudora sa Kur'anom i sudnetom, da istina. Znači što misliš, neka se kaže desi da čovjek bude nadahnu da pomisli o nekome nešto, pa je to istina. Znači da pomisli kada vidi. Zato danas imate ljude koji kada te vide zvratite, kao što je znači sadršavalo prije, prije kod učenjaka da su dolazili i žalili se njima, poput jedne žene koja je došla, znači Šurejhom, poznatom učenjaku, žalila se na čovjeka i uplakana je bila, kao vidi, vrati a šabi imam ko je bio kod njega Kazršus je vradio buplakana koje ona je mazguma, zulom se učinio nepravna, kaže da nisu Jusfa braća došli kod su ovog oca plaćući, jel? Ja, u smislu pojašnjavajući kako je Vuk pojeo Jusfa i slično. Međutim, oni su, znači, to što su plakali nisu pakali iz srca i iskreno nego se pretvarali. Tako da ta pranicivost daje, znači, da je e, takvu osobinu kod čovjeka da može da da osjeti, znači, kakav si, da li si iskren, da li ne. Kao poput Imam ibn Qajma Rahimahullah gdje kaže da onaj, čovjek treba da se okiti sa dvije vrste vida. Vid koji je Allah Tebara, koji je tala dao svakom i to je znači ovaj pogled, vidimo. Svi mi učestvujemo, znači, u, slično u tome. Međutim, kada je druga osobina vida, koju treba da ima, jeste, kaže mm -hmm. aynun fi qalibihi yupsiru biha haqaa i kulešia kaže treba da ima i da posjedje vid u svom srcu u srcu koji im će do kući su štiru stvari. To je to znači to srce koje je nadahnuto od Allah te barek vetara koje će dokući kući su štiru stvari. I to ne može sva. Zato se postavlja pitanje kako doći do ove basire nam osnovu čega znači da čovjek dođe da razkogne tvrda su volije, štitićnici od obrani robovi kod Allah te barek vetara pa na osnovu svojih mišljenja rasuđuju, presuđuju i donose čin nepravdu drugima. Ono na osnovu čega se dolazi toga jeste bogobojaznost. Bogobojaznost. Tak, hvaluk i sliđenje poslanika sallallahu alihi vasallam i u malom i u velikom. Ibn Qasir rahimahullah, znači spominje spominje jedan detalj Omera radijallahu anhu iz njegova života u bidayetu i nehaju znači poznate njegov prikajvori od početka do kraja svijeta znači sve što, što se dešavalo kako je nas svijeti kako će nestati spomjen u zanimljivu priču za Omera Radijalana znači odjela basira koja ima propusnost trijedni kada je jedne prilike Omer Radijalanu obredio grupi grupi ljudi znači grupi muslimana i tada je naišla druga grupa pored nje i Omer je pogledao premanjiva zadel se namrštio kad je ugledao tu skup namrštio se krenuo se znači ponovo to isto skupni koji se obratio Pa su ga upitali zašto si sve mrštio kada se ugledao i zašto. Kaže, nisam u životu video on mržanija, ali mrža lica, meni kaže od ovih lica koje sam sada vidio, Subhama. Omer rad je lanu, ni znate koji je Omer, u tom trenutku kada je pogledao, krenuo svoje lice, znači od njih glav prema drugoj ima, znači Osama, koji su ga slušali prije toga i kazao je tu rečenicu kaže prisutni koji su bili tu nakon njegove smrti Omara radijalanu kada je došao hilafet osmana radijalanu i kad je znači već potrajao hilafet i kada je preselio kada je ubijen Osman radi kaže skupina koju na kojoj se namršti Omar bili su učestnici oni koji su ubili Osmara koja ko je Apolici Osman jel zativno navodi priča bila je u jednom mesu da radi Allah, kaže da su tri kao tri osobe posebno bile znači nadarane sa ovom kronikom. Jedna od te je žena koga faraona kada su doljale Musa i sa šejhom da ne mogu ubiti. Ne mogu do, do, do, do, dozvoliti da vojska ubije. Možda će ćemo koristiti ili ćemo voziti da nam odjedite. Jo. Pa šta je nakon toga se desilo? Znači ta kolicivost kojela, te pare koje je tala nadahnula u srce, znači e, žene faraona, što je učinila, šta je dobro? Isto tako za Jusufa, kaže Abdelajebno mjesto. Na drugi primjer jeste, kad su Jusufu u karavanu uzeli pa i sahib koji je bio na putovaju kazao ženi pripazi ga dobro, pripazi ga dobro, pa vidimo šta se desilo na kraju, znači postale. I kaže treći primjer koji, znači, izrazito u tom mjesto, ogleda, jeste Ebu Bekr radi Abdelajebno kada je, znači, oporučio Hilafet kome? Omeru najdebranije, znači posled posle njega i vidimo šta se desilo u vremenu Khilafeta Omera Radjavanu. Znači, mnogo toga ima da se kaže o pronicljivosti i basira ali pošto govorimo jezičkom značenju, onaj, ukazali svo na te određene priče. Međutim, mnogo drugih priča ima Uh, koji se prenose od Šafije, od imama Malika, Rahimullah. znači i druge generacije, Ibn no Khaym čak ne vodi kaže da oni koji su najviše imali tu pranicljivost, jesu oshaj poslanikas na srb. A kaže isto tako, sam mnogo puta vidio i da živio kod koga? Kod šeho Lissana Ibn Tehmi. Znači, dok se družio se dok uzmeo zdanje, zdanje od jega. Ovo Allaho Tebare, koje je tala ime, znači El Basir, u Kur'anu se spominja 42 mjesta. U suri Bekari 233. Ajit Allah tabareke ve ta'ala kaže وَتَّفُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ Bojte se Allah tabareke ve ta'ala. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže Bojte se Allah subhanahu wa ta'ala i dobro znajte Znači enne Allahe bima ta'merune basir Da Allah <coughs> djelašanu dobro znano što vi, što vi radite. Znači dobro zna, dobro vidi da je on basir za svaki vaš postupak što činite. A prije toga, znači, ukazuje na bogobojaznost a kvala da se plaši onoga gospodara te Kvetala koji te, znači, dobro, dobro vidi. I nije mu tvoje staje kako smo, znači, pojasni iz predvornih predavanja. Zati na drugom mjestu, u suri Hadid, Allah Subhanahu wa ta'ala kaže وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُمْتُمْ On je uvijek s vama, gdje god da se vi nađete. Allah Tebare Kvetala je uvijek s vama. U kom smislu, naso ajta ova stavanta kaže wallahu bima taamalon ghasir allah dobro vidi zna ono što vi što vi činite i što radite tako da iz ovoga ajta da je on s vama znači maakum ima značenje da je uvijek s vama uvijek uz vas svojim vidom svojim znanjem znači vidi vas čuje vas svojim snagom svojom moći ali svojim bićem, svojim zlatom je iznad stvorenja, znači iznad dalšta kako smo u prijednodnim predavanjima povjašnjavali. Zatim u suri ali imran u 15. ajet Allah Subhanahu wa kaže Wallahu basiru bil'aibad. Zaista Allah tebarek wa dobro vidi šta njegova robovi znači čine i rade. Srevi ajeti znači ukazuju dio po dio, ukazuju na apsolutno Allah tebarek wa znanje i znači vid da vidi djela svojih robova, da vidi robove šta čine, kako, kako radi znači u svakom, u svakom trenutku. Što ću vidjeti značenje imena po pitanju Allaha tebh reka wa ta'ala. U srdećem ajih to kaže inna u pikulli še'im basir, zaista Allah te reka wa ta'ala sve, sve vidi. Znači nema ništa da može izostati, a da Allaha wa ta'ala to znači ne vidi. Značenje kada se odnosi na Allaha te reka wa ta'ala. Ibn Žarih, Rahimahullah. Znači kada komentariše i pojašnjena govor Allaha subhanahu wa ta'ala وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Zaista Allah dobro vidi ono što vi činite, što radite. Sva vaše postupke, sva vaša djela kaže to jest Allah dobro vidi Allah dobro vidi ono što robovi njegovi rade. Zatim kaže njemu nema ništa skriveno od njihovih postupaka On je taj čiji vid sve njih obuhvata. Znači, Allah teba reka tada svojim apsolutnim vidom, savršenim vidom, sve obuhvata. I zato iz ovih navedenih ajeta, mi imamo potvrdu šta? Potvrdu da Allah Subhanahu wa ta'la posljedio savršen vid. Znači, pored imena, što ukazuje da je On taj koji sve vidi, mi potvrđujemo da On posljedio savršen, savršen vid. Zatim, no kestir, Kada pojašnjamo ajd koji smo naveli iz sura Al-Imran, Wallahu basiru bil' ibad, zaista Allah dobro vidi što njegovi robavi radi, kaže, on daje svakome ono što zaslužuje. Znači, on daje svakome ono što znaš, zna i vidi, znači ima apsolutno potpuno znanje o tebi, zato ti daje ono što zaslužuješ. Da ti se da, a u drugom ajdu, kada komentariše, isto tako, Znači Allahu te barek ve ime basil kaže on dobro zna ko zaslužuje uputu ako ne Zato se treba kazati la koji na se uputio na ovo što znači na o čemu smo danas Pogledajte znači iz ovog komentara Zari je nešto znači zadevuje kaže dobro zna onoga ko zasluži uputu ako su tu pučeni znači da la te barek ve ta nešto posebno osjećaj prema tebi je čim te uputeći, čim te počasti, premenito, nači vjerom, da je shvatiš, da je pojmiš, da ideš, da kreniš tom stazom, znači da ti Allah te barekove et Allah želi veliki hajr. Veliki hajr. I zato onda shvataš ova značenja ovih ajni gdje Allah s.a. sebe opisuje ovim savršenim osobinama. Al-usir r.a. kaže, el-basir onaj koji je obavješten o stvorenjima, njihovim dijelima i njihovim radnjama. Znači, apsolutno dobro poznaje sve šta njegovi, šta njegovi, šta njegovi, njegovi robovi radi. Asadi, Rahimahullah kaže il Basidi, onaj koji vidi sve. I najsitnije stvari, pa kaže, vidi, kaže, crnog mrava u crnoj mrkloj noći na crnom kamenu. Allah, kako pojašnjava detajno. Vidi crnog mrava u crnoj mrkloj noći na crnom kamenu. I kaže, vidi sve što je u dupinama ispod sedam zemlje, zemalja, a isto tako kaže što je u sedam nebesa. Sve to gospodar, sve to Pogledajte naš vir, koliko smo mi, znači, onaj, koliko, koliko mi možemo, znači, da vidimo. Kada padne mrak, šta možeš da primijetiš? Ili kada su ne guste magle, nadiš prst pred oko. A gospodar svjetova sve dobro vidi. Znači šta je u dubinama zemalja, isto tako što je u nebesima. Šta je, znači nema situacije, nema mjesta, nema znači detalja u prostoru, a da gospodar svjetova ne vidi to. Toliko znači je to savršenstvo znači u tom vidu, da sve gospodara svjetova, svjetova vidi. Tako da iz navedenog iz ovih značenja kako smo iz pravila uzeli, potvrđujemo Allahu Tebarek Vatala uzvišeno i to ime El Basir, koji se vidi, a isto tako, znači, iz tog imena proizilazi veliko i savršeno svojstvo vida. Znači, potvrđujemo i ime i potvrđujemo svojstvo gospodara svjetova, onako kako to njemu dorukujemo. Prvi plod, spozna veliki Allahu Tebarek Vatala imena, znači, koje su spomenuli trija i večeras koje spominjemo, jer su povezana, El Alim, je povezano sa imenom Esami, a Esami je povijezano sa imenom el i nakon ovoga imena ćemo uzeti ime el -Habir. to su naše imena koja su jedna s drugim povijezane, <coughs> mine odvojile su. Prije svega Allah Tebare Kvetala kaže, se ke isake mislišaj, ništa nije kao otak, Znači, ne postoji niš, znači, ništa od stvorenja da sliči gospodaru svjetova, niti gospodar svjetova sliči stvorenjima. Ali u isto vrijeme, Allah Tebare Kvetala potvrđuje da je on vahuasamija ulubasir, a on je taj koji sve čuje i sve vidi. Iz ajta vidimo da gospodara svjetova negira, znači, da ima sličnosti sa stvorenjima i da imaju sličnosti sa gospodarama svjetova, a u istom ajta on potvrđuje svojstva odnoso na imena i svojstva koja proizilaze iz tih imena. Znači da on sve vidi i da sve čuje, kao što znači svojstvo vida i svojstvo svojstva sluha, gospoda da sve to znači potvrdi. Ali taj sluh i taj vid ne može se znači pored se svojstva stvorenja. Evo vidio samo običnim stvarima kada se spustiš lako u dugas i četamo možeš vidjeti ide znači patvod ide i se kaže što je taj tajnost detalja koje smo znači svjesni da se nijukom slučaju ne može porediti. Znači, osobina stvorena sa osobina ostvoritelja. Zatim, ova osobina kada se nađe kod osobe, kod znači, stvorenja, kada čovjek vidi, a ne čuje, To je majkavost. No, tako? Međutim, ovaj naš fit koji mi imamo, to je savršenstvo za nas. Jer onaj koji ne vidi, ne osjeća. Mi smo onda savršeni od njih. I to je no sklatnost koju Allah te bareke od tala kada stvara stvarenja daj. Znači da vidiš, da čuješ. I ono prošli, prošli put smo to spominjali. Međutim, ako ti ne bila koja od tih osobina, ti si onda je majka u svom stvaranju. U smislu, znači iskušan sa gospodara svjetova sa tim. Do gospodar svjetova, znači njemu pripada ta uzvišenost u svim tim imenima kojima subhanahu wa ta'la opisuje i s i jasnim e, značenima osobina koja koje proizilaze iz tih velikih znači, imena gospodara svjetova. Tako da gospodar ukazuje na to pa kaže mm. da li je isti onaj koji je znači, slijep i onaj koji vidi? Allah subhanahu wa ta'la ukazuje da li su isti znači, onaj koji vidi? Koji, koji, znači, e, koji ne vidi, koji je slijep. Nisu isti, zato kaže efe la tete fe kerun, za nešte promislite, za nešte razmislite. Pa kako onda gospodara svjetova da ne opiši sa onim osobinovima kojima se su on Subhanova Tala opisuje, odnosno kako ne potvrdiš osobine gospodarnog svjetova koje je on Subhanova Tala potvrdio sebi, znači u Kur'anu. Kada ustvorenja nisu ista koja vidi i koja znači ne vidi, koja su slijepa, nasme oni koji vide kako da gospodar svjetova. Znači, savršenstvo gospodaru svjetova pripada. Na drugom mjestu kaže Primjer dvije skupine navodi gospodar svjetova. Oni, znači, koji su slijepi i gluhi. Znači, imaju sobinu i da su slijepi i da su gluhi. A druga, znači, skupina kao je vrlo pa svima <kuh> se mi, onaj koji vidi i koji čuje. Da li su, kaže, hel jeste vijan i methala. Da li su ove dvije skupine iste? Da se mogu, znači, smatrati istim? ko vidi, ko je slijep znači, ko znači je slijep i nevidi, odnosno nečuje i onaj koji vidi i čuje. Mogu biti isti, ne mogu isti biti znači kod stvorenja. A tek kako gospodar Sveto znači koji je sa pis, eferate jer on isto tako gospodar sveta završava, pa kaže zašto ne razmisli tom tome. Ibrahim ali svatova sva kada je htio znači da ukaže ocsu na nestvarnost ibadeta znači koje čini kome i poiman koji niti čuju niti vide niti znači mogu da poimeno što traže ukazuje na ove velike osobine. znači ukazane velike osobe da njegov otac svatio kolika je znači fula u njegovom životu što čini ibadet njima i ne mogu nikako ukoristiti kada niti vide niti čuje niti čuju ovo su kazije znači da gospodar koji znači je stvoritelj svega koji je jedini za koga se obožava i da se robuje on posjedite savršeno osobine zato je on je onaj zaslužan da se njemu robuje i da se njega traži kaže znači gospodar svetova govoreći za Ibrahima iz qal aliyabi e ya abati limata'budu mala yasma wala wa yubsir wala yagni an ka shay'a kada je on rekao su mnogo od od zašto obožavaš onoga koji, kaže, la, jes koji ne čuje, ne čuje, zatim kaže, va jub si rug, niti vidi, niti ti može bilo kako porizat. Zašto takvog obožavaš? Znači, odmah automatski smataš, kada je on takav, nije zaslužao da se obožava, niti, trebao, niti bi ga trebalo, znači, obožavati. Na drugom mjestu, la, gospodare to pisuje isto tako mnogobožce i njihovo stanje. On i mnogoboštci, znači, takvi kakvi jesu. Allah te barek vatala im je I vid, i sluh, podario im, znači razlog, podario ruke, podario noge, znači, mogućnost dohvata, da dohvaćaš, da jedeš, da šetaš, da odlogi, da zarađuješ, znači, svet ti je dao. A kakvi su njihovi ekipove? Da li posjeduju te osobine? Nisu posjedovali. I Allah je što ono ukazuje, znači, Isto tako na kipove koji to nisu posjedovali, da su ovi koji obožavaju te kipove daleko bolji i savršeni od kipova kojima, koje obožavaju. Znači, takav insan koji pa tako ne traže, takvog je bolji, savršeni od onoga od koga traže. Ovo ništa nema od tih znači, osobina koje je imao znači, stvorenje, koje traže od predmeta, drvečak, kamenja i sl. Allah al Subhano kaže. Innal ladhina tad'un min dunillahi aybadun am sar. Zaysta oni koje obožavate, koji dozivate, od koji tražite su robovi poput vas. Alaa shanka robovi poput vas. Načeka od nekoga ko je poput poput je. Pa kaže fad'uhum falyastadji bu lahum lakum in kuntum sadikin. Zatim i kaže dozovite, pozovite, dozivajte ih pa nek vam se odazovu ako istinu govorite. Zašto? Zato što ne čuju kako će se odazati oni koji ne čuju. Na des znači koliko znači je bitna ta osobina koja je nedostaje tim, znači lažnim božanstvima koje su oni tada obožavali. Kaže vi ni pozovite, pa vidite da će vam se dozvati ako istinu govorite. I naravno znači da se neće odazati esos načiniti što ju oni vide. Zatim gospodar zato na stavku kaže: "Alahum a'jrun yamshuna biha." Da li oni posjediju znači, noge kojima hode? Ukazuje znači na majkovost koju oni posjeduju kod po sebe. Nemaju nogu, znači, da li imaju noge da, da hode ima? Zatim kaže: "Alahum aydin biha." Da li oni posjeduju široke znači, kojim dolaze i koji pružaju da nešto uzer? Ne posjeduju ni to. Zatim kaže: "Am lahum biha." Da li oni posjeduju oči kojima vide? ne posebni vetar. Zatim kaže: "Em lehum azan yasma'una biha dalun ma yushu, ko yamtshuju ni to nebi. Ka kolid'u shuraka akum thum nakiduni fala tunzirun." Zatim ka razim pozovite sva ta lažna božanstva, sve to što obožavate i pokušajte da meni spletkoya nesete, ako istinu govorite. I kaže: "Požurite, ne možete da odgađate, požurite, ako je to istina. će mi to istina." Alavate barikva ta la okazije znači na njihovu slabost ukazuje, znači, koliko, šta su odmah u suštitu obožavali, predmete i drveće, drveće poje niti čuje, niti vidi, niti bilo šta ima, što s druge stane ukazuje koliko si ti kao savršeniji od toga što obožavaš, pa dje ti je pamet da promisliš, da razmisliš, da se okreniš, da obožavaš gospodara svjetova koje je stvorio i tebe i njih, i znači se ono što se nalazi ispod darša gospodara svjetova. Imamo primjer dvojice mladića u medinskom periodu, znači e, Mu'az ibn Amr i Mu'az ibn Džeben. Dva mladića koja su primila Islam u Medini, kada je poslani Islal Salam učinio hiću. Međutim, šta su oni radili? Ovdje je dokaz. Ovdje je dokaz kako je ona od mijenja, znači stanje ljudi kada je uputi kakve su završice takvih ljudi. Tako je da jedna na koja primi Islame i uđe u Islame, počne da praktikuje, mm. daleko može biti uspješnija bolja od onih koji su od prije toga znači, praktikovani. Njih dvojica su u toku noći odlazi luceva Medine i tražili gdje će naći kip kada nađu kipa znači onaj, unište ga, razbiju, ako je od drveta donesu znači u dolicama koje su bile u Medini dao znači da koriste, da lože kao ogrjev znači u to vremenu. I svaku nos tako radilo. Međutim od moazib namra Amra njegov otac, njegov otac je bio jedan od onih glagobožaca koji je imao svog posebno kipa. Uzeli su njegov, jednu od rastu, njih su kipa. A šta je njegov rad? Njegov otac imao poseban miris. Mirisu ga posebno čistio, pravog onoga, ne znam, kao božanstvo. oni su uzeli taj isti njegov kip, bacili ga izmet, umazali, sprljalo znači, dalješemo i stavili ga pred vrata. On kad su Trdan ušel, kad je vidio kako je stanje, sad njim očisti, sredi i mirše I šta urad? Uzme je da ne se kaže, evo i kaže, branj Kao granse, kad dođu tak i granse. Nije dvojca prvo, drugu noć, isto tako radi. Bomažu isprljaju, bacaju. On se treda, kad je vidio, uhoj ti se opet sve. Treći put uzmu, kao se vidio da on ne odustaje od obožavanja takvog, znači, šta se htio kaza su vana, ništa ne može sam sebi, znači, da od koji ne daću, kako će tebom konto ne daću. Dozvoli, znači, da taka Bogu neozumila, znači, se valja da baca, ne može se zaštiti, pa kako tek, znači zaštitim tebe. Treći pus uzijel mrtvog psa, zavezalo oko vrata kipa, i op, znači i kipa i psa su bacilo buna. I kada je on stodan ustao, znači kada je vidio što se desilo, skontak koliko je, znači, fulio u svom životu, što je on zaista obožavao? I toga se odrekne, prihvati vjeru, znači Amr, prihvati vjeru, nakon toga Ibnu Kesir spominje da je učestvovao o o o vecima je preselio pošehid subhana pobeda znači tak period jer kao ugod znači odma se desila odma se desila znači druge godine druge godine nakon gije u Medini a on se desilo se tako u Medini kakav kakav period znači čovjek izmjeni promijen na kraju počako šehid Ono što svaki pametan musliman želi da preseli znači na rijak poput, poput šehida to su uređen A on je, znači, od volana te barek od dana počeš atak. A šta je, znači, prije toga radio, šta je Božavolo, naše soslanja, od koga je tražio, ali iskreno, kada vrataš ono, znači, izmijeni tvoje stanje, promijeni tvoje stanje, kada se vratiš gospodarka, da kada satiš put, pravi, put, pravi put i pravu istinu, možeš da okončaš, znači, daleko bolje nego nego drugi koji mnogo godina, mnogo godina, znači, prije tebe, jer tebe su krenu ovom Al-Aspahani Rahimahullah je kazao da ova osobina Basir znači može se koristiti iza gospodara svjetova može za stvorenja jer se stvorenja opisuju da kako smo kazali fulanu fulan Basiru čovjek koji vidi ili onaj mufsir koji vidi isto tako znači ukazuje na osobinu koju mogu imati stvorenja. Međutim osobina gospodara svjetova kada se uzme znači u obzir njegovo savršenstvo koje pripada, znači, kroz to ime i osobinu koju nosi, koliko je, znači, razlika između gospodara svjetova i stvarenja. Mi znamo, prošli put smo malo naveli. Kada se djete rodi, kazali smo da prvo što, pošto je znači, čulo, sluhaj to, znači, može da te znači radi u tom trenutku. Međutim, čulo vida ne može u prvim danima djete ne vidi. Tek, znači, kad počne da vidi gledak na zmagu, ne primječuje, ne može da uoči predmete. Znači, druga etapa, kad pop, kada dođe do tog perioda, da može da uoči prijemet, da li ga može da pojmi, znači šta je to, ne znam. Ne posuduje znanje, znači, o tom prijemetu. Zatim dolazi etapa, kad on razlikuje, očava, znači, prijedmete sto, stolicu i sve, treba da uči šta je pojam stolica, šta je, znači, sto i ostano. I nadograđuje se malo po malo, znači. A gospodar svjetova svojim savršenim vidom, koji od uvijek, iz ovog uvijek je pri, pri njemu Subhanovatala, čak znač možeš imati, ne znam, super svjetlo, razsvetu, ali ćeš izgubiti nešto što ćeš tražiti, bit će ti nedohvat ruke, ali nećeš moće naći. Ne vidiš to, osim da nam se dešalo. Tražiš nešto, ne možeš da nađeš, ne vidiš to. U stvari opet, se zagradaš posle desetak minuta, višeš, ono, kako nisam uvodio. <laughs> da. Ili danas kad gubinimo vi znači, osobu koja ima, na primjem, dobar vid na daljinu pogledaka, u, u, uoči detalje, pa ti počne pridati, ne vidiš. A međutim, to savršenstvo koje on ima ko sebe, znači, u dunjavčkim stvarima pitanju nas, ali popitaje pitanju Laha, znači, naks, ne može se porediti Znači, to je majka koja gospo, gospodar, sve to ima daleko savršeniji, znači, vid koji im sve obuhvata, kao smo, znači, kazali, sve obuhvata i ništa mu nije, ništa mu nije skriveno. Nakon ovakve ispoznanje, da li postoji mjesto na dunjaliku, u svemiru, u kosmosu, da može čovjek otići učiniti grijeh? Ali, e, gospodar, Zato, znači, iz o, ovog znači, imena, spoznajem ovakvih imena mora da se rodi u tebi habibi ta ima, da ti se osnaži, da vjeruješ, znači, čvrsto da Allah te vidi, da te On čuje i da ima apsolutno znanje o tebi. Tako da onda nakon toga se stidi šabibi bilo što da učiniš. I spoznajem gospodara svetova te vidi. Druga stvar, gospodara nego da negoda u naša tijela, naša tijela. I to ono što treba danas da mi imamo, znači e, da svatimo i da pojmimo, da ne gledamo, znači, ljude kroz materializam, je, koliko para ima. Što je danas nažalost činjenica da prijateljima sa vrima koji imaju para, ako nema para njega ostaviš i to gospodar sve to insane ne gleda i nije mu to mjerilo. Gospodar svetov ko kaže poslanik sa Allaha o njih i Inna vahe la janzuru ila eđisadikum. Zaista gospodar svetova ne gleda vaša tijela, vala ila suvarikum, niti gleda o vaše izglede, vala kin janzuru ila koljubikum, va'analikum. Ali gospodar svetova gleda o šta? O vaša srca i vaša djela. Vaša srca i vaša djela. Što znaš kad kažeš iman je ovdje? Jel da ovo nije? Zato što Allah gleda o ta iman koju imaš u srcu, a i gleda o tvoje djelo koje pratite ta iman koje ti u srcu. Znači, ne samo kažeš imanje ovdje, vjerujem, nema Bog osim Allaha, on je to zaslužen, poslanik Muhammeda, je lakav tola, šahar, tija, šahar, tva. Ne moraš objaviti da dokadaš svojim djeloma, gospoda Svjetova, gleda u tvoje srce i tvoje djelo. Šta činiš, tvoje postupke. A odjećaj to manje i više. Modala to vidi, znači, međutim, ono što vam on vrijednije, vrijednije tvoje djelo, znači, koje činiš i tvoje ima, koji u srcu. Zato ovaj hadis znači, koji bilježi muslim, u drugom rivaditu muslima, kada je Fešare, je poslednik sasvim kad je rekao da je gledao vaša srca, pokazao, znači, ukazao znači pokretom ruke na prsa, ono što je u prsima. Tako da i danas oni koji su bili prije nas, znači ljudi koji su stariji, oni znaju po čemu svretno nam tada, znači ljude. Gledali su njihov karakter osobine koje imaju, znači plementost, koju su imali pri sebi. Međutim, naravno sve to izmijenilo, znači ne zna se niko je kakav, ni šta je, samo ko imaš para, ako imaš auto, motelo, položaj, ta si moj prijatelj, ja bih volio znači, da mogu naći puta, dođem do tebe. Međutim, ove osobine koje zaista su one prave osobine, koje krase i koje bi trebali da budu takvi prijatelji, trebaju da budu jesu, znači osobine koje su plemenite, koje su srca, to je imano. Imam da se povežemo radi Allaha subhanahu da žimo radi Allaha, sadružimo radi Allaha, znači da se rastajemo radi radi Allaha i da naša djela koja radimo da iskuči budu radi gospodara svjetova, znači s onim, sa džme subhanahu wa taala zaduje. Ta djela <clears throat> koja gospodara svjetova gleda i prati Ono što je najbitnije kod ti dijela jeste ihlas, iskrenost. A da bi došlo do tog ihlasa i iskrenosti, imamo hadis Džibrila kada je Poslanika Sala Selem upital o Džibrilu. Kada je go upital, znači o islamu, i imanu, pitalo go o ihsanu. Pa kada je kazao šta je ihsan, Poslanika Sala pa Allaho je ihsan kazao, znači da e, obožavaš gospodara svetova ka enne katera, kao da ga vidiš. A ako ti njega ne vidiš, zaista on, subhanu te ta'la tebe, tebe vidim. Imao ne vidi kada je komentar sa ovaj, znači hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže kada prije svega kaže hadis ukazuje na jezgovor jez, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da sa malo riječi puno toga kaže, znači u velikom, velikom značenju. Da obožavaš gospoda kao da ga vidiš, to znači da obožavaš Allah subhanahu wa ta'la u svim svojim uh, hamojima, u svim svojim stanjima, kao da ga vidiš, ako ti njega ne vidiš, da doživiš, da osjećaš što imam, da on za Jer njegove ime je Basir koji sve vidi, znači ta ima, da imaš u svom srcu, da mu ništa ne promiče. Njegove nazvoru, apsolutno znači sve vidi. Kaže kada bi mogli predpostaviti, znači malo nevi govori, kada je mogli predpostaviti, da insam kada ustane da konja, da vidi gospodara svjetova. Da vidi. Kako vidio njegove namaz? Da, znači, konjaš, a da vidiš gospodara svjetova. Koja bi bila skrušenost, poniznost, znači u tog namaz. Njegova nutrina, bi bila poput njegove veštine. Danas, znači, ljudi kada stanu u namaz, e, imamo, znači, primjer tolike poniznosti, znači, predanosti okrinosti, oborene glave, iskrušen, međutim, srca i misle su, Allah samo zna gdje su. znači, daleko od namaza i onoga što se uči. Ali ovaj insan, kada bi se moglo prepostaviti, znači, kakva bi njegova nutrina bila, bila je bolja nego njegova veština, osjećaj taj. I kaže, onda vidimo, kaže, šta je rezultat, zbog čega čovjek gubi koncentraciju u tome. Jest, znači, slaba svijest da tala vidi, da tala motri, što kaže, zato treba da se potrudiš, da se potrudiš, da ovo ostvariš ko sebe, da opožavaš Allah ke en neketara, kao da ga vidiš. Zato je hadis posljednika, sam sam sam kazan, znači, opožavaj kao da ga vidiš. Znači, ako nisi na toj, na toj diređen, na tom stepenu, pokušaj, pokušaj, znači, vidiš šta je to, što te vodi do toga da obožavaš gospodara kao, kao da ga vidiš. Jer taj namaz, znači, kada si u namazu, ako možeš prepostaviti, ti ćeš biti skrušen. Čim, znači, nema te mogućnosti? Tvoja svijest je daleko, znači. Kao da si zgubio da vlađe, da što ono te motri da vidi pa sti odluto, razmišljaš o ono, ono, Zato su prve generacije, kada se okrenu prema namazu, njihova lica mi požutjela. Ko da umiru. Zato govori, je bivali opičaj govori, kvala je što su ukazivali, znači, na važnost veliko kolika je taj namaz zvezda između tebe i tvoje gospodare. Kad ti kaješ Allahu Ekbar, svjetošiš nešto veliko, najveće. Nema ništa veće, znači Allahu Ekbar, najveći je gospodar svjetova. Zatim ga hvališ, pohvališ, kako njemu doluke sa, naprijed određenom dovoljom subhane, kako učiš nego drugo dovolj. Nakon to ulaziš u razgovor sa gospodaram svjetova kroz nakon Fatih ideš na ruku, slaviš, odičaš, vraćaš na, na seždu, ponizam, moliš, dozi oš nači Znači, čitav namaz je veza između tebe i tvojeg gospodara. I zato ga je gospodara si to propisao pet puta dnevno, pet puta dnevno. Jer se desi da čovjek zaboravio, ja vidite znači je period među sabaha i podne namaze, najduži period. Ali, zbog toga što ljudi puno radi u tim, znači, satima, Allah što je učinio drugi namaz. Koji? duha namazna. Znači da bi opet, kad ono ponestane, te konekcije sa gospodarom svjetova, što se kaže kroz vezu namaza, ideš na duha namaz, pa se ponovo povežiš sa gospodarom svjetova, razgovaraš što pa se nadog radiš, napuniš baterije pa ideš dalje. Pa povodne, pa kendija, pa posle kendija akšan, posle akšan, pa neki učinjaci kažu, možda je Kija molil da se počne, a neki kažu da se počne, znači, nakon je akcije namazna. Zatim, gospodar svjetova, što se uzme od plodova, jeste da dobro zna stanje robova i vidi stanje robova po pitanju, po pitanju rizika, kada daje na fakvu i obslu. Znači, udjeljuje kome hoće, koliko hoće. Jer zna i vidi, ima znači znanje o, takvim, o tijim stvorenjima. I ne daje tek tako, jer nekada ti može biti ta na faka šta? Problem. Gospodar se to te zna. Znaci znate i zna, zna tvoj završnicu kakva će biti. Nekada to može biti fitna, kumaš puno para bi će ti fitna. Pa ostaneš silomašen. Ostaneš znači onaj koji onaj ko ima ono što mu je dovoljno, dovoljno u životu. Pa nemaš koliko god se trudiš da zaradiš više ne nego što se toliko koliko ti je gospodar propisao. Allah taala kaže: "Alaa wasata Allahu rizq li ibadi la tadaru fil ard walakin yundsiru bi qadri ma yasha" kada bi go sodal svetova dao na pak u obilje ljudima kad je drugi bi kaže počeli ubijati nasi bi je biali drugi mačini što znači taj mit kada nemaš puno U uzogoriš se ali kaže on to daje smjerom bi kader znači određeno mjeri koliko kome treba gospodar svetova inna bi ibadihi khabirun basir to kako završava taj aj znači ukazuje kada bi dao obilje jedne i druge bi zlalu znači, neprav, čilni, dizali bi sem im protiv drugih, ali daje je mjerom određenom, a kaže i završava na kraju innehu bi ibadi habirun basir. Zaista on dobro zna stanje svojih robova i on ih dobro vidi. Što znači na osnovu što ih vidi i što zna, zato i tako i daje. Jer kada Subhanov, znači kada bi on Subhanov Tala, ne poslije to znanje, da bi bio Belaj. Međutim, Gospodar Svjetova apsolutno znači posjedio znanje i vid savršenstvo svega toga i daje sa mjerom. Onako kako? I onda vidimo sklad. Međutim, kada bi se to poradilo, kada bi došlo iz obilje i obilje u tom, je onda bi kako kaže Gospodar Svjetova, desilo se to što bi se desilo. Druga stvar što ukazuje, da Gospodar svetova zna stanje svojih robova po pitanju koji vjeri i koji nevjeri. Tako da danas ljudi musimani koji imaju slab iman kažu kako Gospodar Svjetova dozvoljava da ovo radi što nam radi nevjernici njegovi ne prijatelji, znači muslman. Kao da on sulmanovo tala ne poslije zanje o njima, pa se ti čudiš i vratiš, zato što nisi spoznao ga kroz njegova imena i savršena svojstva, da se spoznao njegovo ime Hakeem, ne bih pričao tako, da je on mudar, da znači iz svoje mudrosti to radi i čini koju samo on, Subhanovo etala, znači poslije. Niko druge. Ne možeš ti dokući mudres gospodara svjetova. Zašto? Znači? S druge strane, da se ga, znači, ispoznao, da on Laha Jusserl, znači, da se ne pita, a da on pita sve druge, ne bi tako postavio pitanje. Znači, sva ovaj mena prouzrokuje abidbiti tu ispravnu svijest vjernika i imano Laha Tebarek ili etala, znači, uzmaš postepan, ali sva čas vjeruje akidu, najko kako kako treba, znači kako je Gospodar Svjetova zadovoljan, jer Subhano, znači, vas Subhano treba kaži Uvala di faminkum kafiru aminkum mu'min. On je taj koji vas stvari. I dobro zna koji od vas nevjernik i ko od vas vjeri. Allah ono zna, on vas je stvorio, neki učinio vjernicima, neki nevjernicima. Znači, Gospodar Svjetova i znao je koji je nevjernik zbog čega je nevjernik, smo kazali iz imena Basir, da ono znači šta? Da dobro zna ko zaslužio uputu, a ko ne. A sva stvorenja su, dok su bila, znači, kada je vaš stvorio duše, kada je upitao da su bi robiku, znači, ja nisam vaš gospodar, svi su kazali, Bela, jesi, ti si naš gospodar, međutim, kad su snagali, kad su došli na ovaj svijet? Kada je vaš tu dušu koju je stvorio, spojio sa tjelom, pa tjerdo došao na svijet, pa vidjelo fitno, vidio šejtana koji mu došaptava i blisa koji ga zavodi, pa zaboravio gospodara i na obećanje koje je dao iskreno sa pravog puta. Pa opet gospodare svoje apsolutne milosti prema stvorenjima šalje poslanika. Pa taj poslanik koji došo opet u laž, tjerivan, proganjan, ubijan, znači sva što mu se dešava, pa poslanika drugog pošalje. Pa treći znači polazija mjesima gradovima dok nije znači jednu veliku milost spustio na stvorenja, a to je Muhammed ali salatu wasalam, cijelo čovjekanstvo. Sa jasno. Znači, ne samo poslanika koji će tući pričat ko povjer njega i vidi ga, alhamdulillah. Koga ne vidi, znači, teško je može povjeriti, ne. Posle toga je, znači, ispustio mu knjigu koja se, znači, upotkunla, nakon njegove smrti ostala, da se čita, znači, prenosi, da se tumači uputa do sudnjega dana. Iz njegove absolutne milosti što želi stvorenjima dobro. Ali su ona ta koja neće istiti ko hoće da se kvjeruje, ko hoće da nevjeruje. Znači, do ti habibi imaš onu slobodnu vođu izbora, Allah šanu te neće, znači, i ne tjerate, niti onaj je zadovoljan da možeš kazati, odnosno da možeš kazati gospodin svjetun ovako kakav jes, on mi znači takvog stvorio, ja samo, znači, onaj, sam ovdje taj koji e, Nekaj scenariju koji je napisan, koji je određen, predodređen u knjizi, znači pomnočuvanoj čuvanoj na hfuzu, se odvija. Allah žel vam tako, htio, ja sam takav, nego ti si davno nekada posvjedočio istinu. I davno si gospodaru svjetova obećao ćeš biti pravi i I bio si zadovan sa gospodaram svjetova, međutim kad si došao na ovaj svijet, kad si vidio znači, onaj razvrat i ono fitno i iskušenja, s tvoje svoj i protiv su finuti tim putem. Nisi ti da slušaš ni gospodara svjetova, ni poslanika svala Allahova, ni da čitaš knjigu, ni da slušaš onih koji te pozivaju koji te dozivaju nego si glavu okretao, slušao šeita i njegove sledbenike, znači koji se povodili, zatim se svjetno tim slazova. i tim putem. I ne možeš to kazati, gospoda svjetovako htiva. Sve to ispod Allahove volje, a znaš što ispod Allahove volje? to što je on, Subhanovoj ta vas znao, tvoj završi šeitak. Odrijedio, predodrijedio jer je znao šta ćeš ti odobrati. To je Allahuvo ime je Alin koji zna, znači suštinu svega toga. Znači šta će održiti lagati, pravo biti munafi, ono inak nećeš ostati, kudret poslati, ostavit ćeš to. Jer u suštini neće nikako prihvatiti. I zato se takav kakav Jesu završi oklačao, znači kao nevijenik, a gospodar kaže da on hoće na sve svog putina pravi put. Znači on opet posljedije taj kuvec, snagu kudret, da sve ljude, i nakon njihove volje, znači vrati, vrati, ali Allahov sudan takav, odredbe su takve, znači, propis koje on propisao do sudnjega dana, neće se neće se mijenjati. Zatim, gospodar Svjetova okazuje da dobro zna i vidi šta njegova stvorenja radi od grija, znači, grije stvorenja. Šta radi, šta činiš, šta pokornost koju činiš, gospodar Svjetova, to dobro zna, pa kaže ove, kefa bi rabbi, kebi zunubi i badi, dobrođeno ti je što tvoj gospodar vidi gdje tvoji robovi što čine danas u ovom trenutku u ovom času poliko svijeta znači u svijetu znači od ljudi od masa činine pokornost gospodaru svjetova, sve to gospodar vidi vidi svakog dobročinitelja u znači mrkoj noći znate činička da ustaje kada sežul čini je se, znači onaj umiljava kroz dovu kroz ibadat i Kur'an i zikri slično i vidi svakog onoga koji noć provodi ono je pokonać gospodaru svjetova. Znači, nema situacije da gospodar, da gospodar to ne vidi. <kuh> Tako da će gospodar svjetova po ovim dijelima, kako je došlo u hadisu, znači poslanika, sallahu sal alihi vselem, ali gledao u vaša, srca je vaša djela na osnovu tih dijela i najdrađiva. Zato treba da se pripazimo i da izvučemo najveće povuke iz ovih Allahove, tabaraka i tala velike imena, a to da imamo svijest o gospodaru svjetova šta god činimo, šta god radimo, šta god da pričamo, šta god znači postova koji činimo da se prispitaš prije toga smijem li, da li mi je dozvoljno, znači da li mogu kazat to, da li, da li to u skladu sa šarijatom, propisima znači Kur'ana i Sunneta ili ne. Nakon toga bi abibi da znaš da Allah šta goda kažeš, ona više se ne može vratit, ona je zapisana. Jela Allah šta će traži se posjedoči meneci koji zapisuju. Allah, oni nisu potrebni, ali su potrebni da proti tebi dokazate su. Znači, svaka riječ koja se kaže, meleci je zapisu, svaki pospoj koji je slučenje, meleci je zapisu, a svetola Subhanovatala vidi i on je dovoljan šahid, za sve njemu nisu do... potrebni, znači šuhada, oni koji sljedoči, koji sljedoči, neći neći upropasti, neći grije, neći dobročinjstvo, jer on Subhanovatala ima nazor, nazor na svijet. Tako da kažemo da je svijest, to najbitnija da se okiti čovjek, da zna da njegov gospodar sve vidi, sve čuje i da mu ništa skriveno, skriveno nije, a sljedeći put ću vam govorit tako ovo je Allahom Tebare imenu El-Habir. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari i da se otvori izvrdu ovoga, predavanja i drugih predavanja, da popravi naše stanje, da oprosti nama našim vrateljima i svim muslimanima, da muslimanima u svijetu isto tako podari sigurnost, en ovo što se dešava znači da završi se bude onako kako kako je, znači, to dobro po i da im podari one koji su najbolji, najbolji od njih kao vođe, da doživimo, znači, procvat, procvat, procvat, ljepote umeta e, u ovim trenutcima. E, kako kažu danas učenjaci, odanos umet nije više veselio ko u ovim danima. Znači, umeti je potlačen već decenijama i godinama, međutim, nisu se veseli, ko što se vesele u ovim danima, začevo ovo što se dešava od promjene vlasti u islamskim državama gdje su vladan, znači, tirani. E. Jeso doživila mnogo braća da izađu na svetlo dana iz zatočavanja. I zato se mu se mali drugi radi u što svet, znači njihove sreće nasu nakon 30 godina, 40 godina da svetlo dana slobodno. Koliko znači braće, evo sada već od što 13 obišlo znači svoje rođake koji nisu znači vidjeli rođake po 30 godina šehova koji su oko 50 godina bili protirani, sad su se vratili, tamo sežu činije šukra. Lalđe. Čim su sletili dole znači, na pistu, sežda šukra je gospodarno Tako je istoo, znači, u Egiptu koliko je izašlo iz zatvore. Samo što su bili na istini, na istini, znači, nešto su oni nešta dumali, nešto dumali, neko je prav, neko ne učinili, nešto su bili na istini, bili su zatvorani i nije im se dao da priča i sad nas su izašli iz zatvore. I to je zaista sreća znači da se izlađe u stotinama, u stotinama znači takve osobe da izlažu i da gledaju Svjeto danas s sa, sastanom sa porodcama, djecom. Znači ste te sreće. Mi pojuživamo blagodatima, ljepoti, slobode i svega toga, ne možemo to osjetiti. A kad malo promisliš i razmisliš, radi se u njihovo stanje da vidiš kolika je to sreća kod I zaista treba se veseliti i da slavimo ovo što gospodar Svjetova putaria. Da što mi volimo laži to najboje iskoriste. Mus'a to trebaju iskoriste da ne ne prijetili i mnafci. To znači ona najiskoristili u svoju rupu. Jesovich vas